gestul autor Gabi Schuster Sună clopoțelul sub limba zdrobită străzile se fărâmă de frică lângă căruța cu trupuri ciocul strigă mes îi trage de picioare din casă îi adună goi bolnavi de tifos trupuri înghețate de oameni împrăștiate pe zăpadă Sângele rămas înăuntru, bolnav, se încheagă pe țevi. Câinii sălbăticiți, sfâșie, morți, calzi încă. Gestul este să ingropi, îngropi după ce au tăcut. Lectura. Maia Martin